Ja, tjena välkommen välkomna till kommentarspårspodden Vad är det här för någonting då Martin? Ja, tanken är att vi ska se en, en rulle och sen ska vi sitta och snacka om den under tiden Ja precis, vi gör ett eget kommentatorspår Ja, så kan man säga Eller kommentatorspår, det heter väl kommentarsspår. Ja, ja Ja, jag har alltid trodde att det heter ett, ett, kommentatorspår Jag tror det heter så Men det heter kommentarspår Det gör det alltid. Ja, kommentator det är ju så här, sport och, Ja, precis Ja, jag vet inte hur man ska kalla det Men... Eh, det är som helst. Vi gör det som ett sorts alternativ till de här proffskommentarerna Som brukar ligga på DVD-filmerna mm. Jag vet inte vem som skulle vara intresserad av att lyssna på oss Men det är ja, kreativt och kul helt enkelt Precis. Vi tar en kopp kaffe Och inväntar vilken film ska vi kolla på Martin Vi börjar med Deliverance Från det. 1972 Eller som den heter på svenska Den sista färden Den sista färden. I regi av John Borman John Borman har regisserat efter en bok av James Dickey, som jag inte har läst. Nej, det, det är ingen känd eller bok. Nej, det är filmen, ingen, känd filmen är känd, men ja. boken. Kanske är det så att filmen är bättre än boken den här ja. ja, det är väl många fall det brukar vara så. Gudfaden är väl inte direkt känd. Det var en riktigt höjd bok. Ja, den är väl lite mer välkänd än den här i alla fall. Och på tal om Gudfaden ska jag väl säga att Oscars, den var ju nominerad den här. Ja, men vi kan ju ta det när vi kollar på filmen istället. Det kan vi göra. Så att det inte det blir alldeles för trist. <laughs> eh, vad tänkte jag säga? Jag heter Johan Hjelm förresten, det har jag inte sagt. Men du heter Martin Wenberg Precis. Precis. Vilka är vi då egentligen? Vilka vi är? Ja. ja. Två filmintresserade ja, killar. precis. Ja. <laughs> Filmnördar. Yes, exakt. Det kan ju vara kul för folk att använda det här kommentarspåret. Jag det. Kommentarspåret till Jag det. Eh, Jag vet inte, finns det någon utgåva här filmen med kommentarspår? Det kommer nu Ja det kommer nu men <laughs> finns det från början av regissör och så vidare på DVD Det borde väl finnas tycker jag uh, Ja men inte på den här DVD som jag har i alla fall Nej, det är en sån här 59 kronors DVD kanske Ja det är konsumt gåva <laughs> Men uh, vi kör igång filmen Ja Så om uh, ni vill synka filmen med våra kommentarer så kan ni starta på Jag kan räkna ner 5, 4, 3, ett Kör Där kommer Warner Brothers-loggan upp Nu är vi igång Garvar dem lite här ja, Vad var det som sa heter det? Oscars Jo precis, den här filmen kom ju 1972 Och uh, det betyder alltså att uh, Den blev dominerad då I den Oscarsgalan som gick 1973 som i bästa film och bästa regi. Och eh, andra filmer var ju Gudfaden, Den första Gudfader-filmen och den vann ju. Sen var det Cabaret bland annat också där som ja, Cabaret drog väl hem ganska många priser där, den galan var för mig. Jag misstänker tänker Gudfadern drog väl Ja, den drog ett stort platt, ja, det var precis. väl Cabaret och Ja, Gudfaden som eh Goodfaden, bästa film och sen har vi ju bästa regi Varit ju Cabaret. Då. Ja, det Deliverance vann inte så många Nej, den var, den var nominerad i, i, i regi och bästa film då, men... Ja, Men fan minns Cabaret idag egentligen? Det... Liza Minnelli, va? Ja, men... ja precis, men det är, det är ingen film Jag tror den sista affären håller väl det är En riktig kultrulle där i och för sig är, Ja, precis, det är en kultrulle det det är... Ja, men alltså, den här filmen där, har väl så mycket Egentligen inte så djup egentligen Den är mest... Om, jag, om man tänker på handlingen så är den ganska konstig Är det inte det? Ja, alltså, det, det, det, det den, handlingen är väl att de Ett gäng åker ut Och eh, ja, en helg I villmarken Ja, och sen går det åt helvete Ja, precis Och det är ju, den är ju kul förklarad på grund av två scener som vi kommer till Ja, det, det är väl det, det är väl två scener i den här filmen Som ja, man är känd för Ja, precis. Det är väl inte själva handlingen som folk <laughs> tänker på När de tänker på den här filmen Nej. Det är väl mest innavel och Konstiga sexuella Böjelser Ja, precis Skådelsen då, någonting man kan snacka om Vi har ju Burt Reynolds då. Han var väl på tapeten här på 70-talet Han var väl en, en, en hunk då, Med uh -huh. mustasch Sen har vi Ronny Cox mm, Det är en av mina favoriter Ja, en av dina favoriter Jag såg Robocop häromdagen Då ja. spelade han uh, chefen Jones Precis, han är även med i Total Recall som också är regisserad av, av Paul Verhoeven som har gjort Robocop som, som är en favoritregissör Verhoeven. Mm. Sen har vi då Ned Betty Ned Bitty säger man så Bitty säger man kanske ja. Ja. Som eh, kanske inte Vad ska man säga om honom Han är eh, blev en sån som Fick spela antingen en... Ta för att personer Ta fatt eh, halvtrött eh, poliskommissarie till exempel Eller en eh, fifflande borgmästare någonstans i någon Ja, och sen small -town. Eh, Lex Luthers eh, högra hand Alltså. Odiss så i första Superman Ja, är de två tre två första stormande filmerna Med Christopher Reeve Ja Gene Hackman som Lex Luthers. och Sen ska vi inte glömma att John Voight är med i den här filmen också Ja, det är ju han som... Huvudråds. Ja. Han har gått och bivit ett riktigt Fraktsvin på senare år Är det så? Ja, För Emelie sa det Jaha Vad har han då? Sysslat med. Nej, han är ju blivit lite så hög i Och lite väl extrem i sina åsikter mm -hmm. ha Haft lite strul med sin dotter där, Angelina Jolie Ja, just det De har väl inte haft så bra kontakt Kanske Ja, så han är alltså en Republikan med andra ord Ja, det som man och sånt. ja det är enligt våra svenska, svenskars mått Så är extrem högervridna personer Svin <laughs> <laughs> Jag vet inte Fast bra skådelsar får man ju säga Det finns ju flera sådana exempel Clint Eastwood är väl en, en sån Eller ut så är ut helt ute och cyklar som... Är inte han ganska sympatisk? Nej, jag vet inte, jag ska ah, inte nej. snacka för mycket men Robert Duval däremot, han är en, en Ganska högervrid Ja uh -huh. <laughs> Ja, nu är vi de här det första stoppet vid konstera eller konstiga familjen. Precis. Och det är så här att de här människorna som de stöter på, de här bilarna, de spelas sig, som jag har förstått det, av, av, av lokalbefolkningen där de är. Ja, precis. Sparar in på konsterna Ja. Så han som står där till höger, han, han kanske kan köka hasta i tjej då. sig. Ja. Men, nej, jag vet inte. Mycket... Det blir väl inte direkt någon djupgående Teknisk eh, Grävning i den här kommentaren Kommentarspåret kanske. Du menar rent filmiskt? Alltså, eller? Nej, ja, man kan väl kommentera vad som sker ja. <laughs> Men John Bormann, och regissören mm. Har du gått på honom? Eh, nej, det är väl egentligen den här enda filmen Man känner till egentligen som han har gjort eh, Sen är det ganska eh, One is Wonder Ja, Exorcisten 2 Ja just det eh. Ja det är väl ingen höjdare eller. Det är väl ingenting jag har sett än tror jag. Nu ska vi se nu stämmer man upp i tar här Ronnie Cox Ja. Nu <laughs> klassiker det här. Det här är den den första klassiska scenen i den här filmen med, Ja. Den här vad ska man säga? Ja, inavlade pojken som, <laughs> som det ska föreställa. <laughs> ja, exakt. Och John White suger på sin pipa där det. Och den, här scenen, eller den här melodin som kommer De flesta refererar till någon gång när man är ute och kör bil i någon obyggd någonstans. Ja, den <laughs> glider över vägen. Ja, precis. Jag brukar ofta slänga på den här låten på fester. Ja. Vi fest, hela soundtracket är ju så här, riktigt så här bluegrass Platta, ja. Mm. Dylan Banus. Bert Reynolds han har varit med i för filmer? Det var väl kanske på 70-talet han var som störst eh, ja. Jag får för mig att han har varit med i någon TV-serie också som har rullat ganska länge eller... Nej, det kanske Nu blandar ihop med Tom Selleck där en kort stund. Han är väl han är med, med i den här filmen Smoke and the Bandit. Men det var vad heter den på svenska? <här> ja, just det, eh, Nu blåser vi snuten. Ja, också, ja precis. Riktigt så truckar rulle. Ja. Man ser att det är väldigt mycket vad man säger, manlighet i den här filmen också. Det är, ja, det är vanlig vänskap. Det är pipor och inte många, och inte stora... många kvinnor med i filmen. Nej, det är det inte. <laughs> det är en grabbar som vill ha det trevligt tillsammans. Ja. Är det en Epifone han spelar på det? Juran. mm. Vänta, jag ser inte i loggan, får jag vända sig om. Nu kommer det igång. Orda, ja, Epiphone. Ja, Epiphone. Ja, produktplacering. <laughs> <laughs> ända enda glada äh, vet det, äh, Vad heter det? Äh, scenen kanske I den här filmen, Som ja. så blir det misär sen. Den här spelar. Det... <laughs> Berg, det på gott Den här scenen spelades in först Det var det första man spelade in till den här filmen Sen spelade man in resten i, vad ska man säga, kronologiskt kronologisk, Ja, precis, ja, det är inte ofta det. Man brukar göra så när ja. man gör film Sen, de scenerna när de glider med forsen ja. Är ju också helt på riktigt Det finns inga Det var inga stuntmän precis, Nej, det, precis de... det var äkta vara, ja. det skulle aldrig få göra sig idag Då skulle man vara en massa... Tillstånd och grejer och... Det är, Men ändå är det rätt många som gör sina själva Men då är de ju ganska bra försäkrare också Här var ingen särskilt försäkrare Nej det var ett, <laughs> ett gäng som glider ut och filmade Jag tror inte den här filmen har så mycket budget heller I bakom bryggen Klassiker det här Det här är en klassiker Den här pojken som spelar den här Banyo-pojken Han blev väldigt fäst vid Ronny Cox Men han gillade inte Ned Bette Det får han kolla bort där. Asså? Ja Var han ett Nej, Ja Jag vet inte riktigt Kanske blev rädd Skämt om han Burt Reynolds Armborst där i bilen också han <laughs> ja, nu kommer väl till hansen han ska fixa käk Men just på eh, Runt tidigt 70-tal Då var det mycket såna här Lite socialrealistiska filmer Ja, det är ju Lite, ja, ja och så var det ju 70-talet, <laughs> som, som är guldåldern Kanske Ja, det är Speciellt amerikansk Ja, precis Det var mycket tunga rullar där det kom åtta tal, så alltså. inte så många tunga titlar där kanske. för kom man om man med 70-talet? Nej. Sen 90-talet är det inte heller direkt där, egentligen. Nu, nu på senare år börjar det komma med lite mer tyngre. Ja. Ja. <laughs> Men om det där var kostning, eller om det var äkta vara. Det är nog äkta vara, det tror jag. det är det. Ja, ja det är det säkert. Man får liksom en känsla från början Att någonting inte ja, står riktigt rätt till det här i Ja här precis, man, man känner att De kommer Möta nu värre folk senare mm. Står en sliten bil borta Med mossa och grejer Jag undrar vart exakt det här ska utspela sig I Amerika egentligen. Det har jag inte riktigt koll på Man får ju först att det är söder någonstans Nej ja, men Aintree, det måste vara någon ri riktig stadie Eller såhär håla ja. Spotta gott det <laughs> Tänk på den västen västern har på sig Burt och Engels vad, vad det är för någonting egentligen det är väldigt... Har vi sugen på att väldigt... köpa? Ja, det ser ut som en våtdräkt med avklippta armar Ja, det gör det, Tight. tajt Det där är ett, ett klassiskt citat från den här filmen också. De får frågan varför de ska... Well? <laughs> Vad man, säger? Ja, man sa nu, va? ja, varför de vill ut på den där och, och göra... Because, because it's there, säger de. Fick du sms? Ja. Får inte bli distraherad ja, ja, ja, ja. Total fokus. <laughs> hårda böcker. Ja, riktiga kille. Ja, det är mest Reynolds som står för en match. Manden är lite medsiga. John Wojt, han är lite mer eftertänksam här i mm. Men den större rollen är väl Midnight Cowboy Ja Från 67-68 Ja Och Det var säkert han som fick den största andelen eh, Kosing I den här filmen Ja, alltså. ja. Tänkte säga det, det väl han som fick med mest ja, Karriär sen också Kanske den största skådespelaren av dem i det här gänget Ja, Ronnie Cox har inte gjort så stor, stora roller egentligen Nej, det är lite små... En äh, karaktärsskådespelare. Jag tänkte säga att det är den här filmen man parodierar i Seinfeld Men det är ju inte, utan det är Midnight Cowboy som sagt. Han Ja, köper... Seinfeld har förslutet och... John Voight Ja, han köper hans bil ja. <laughs> Eller, det var ju en tandläkare egentligen ja. <laughs> Mysigt med obygder egentligen Mm <laughs> man för bilar de har då? Jag vet inte, jag satt och funderade på det precis Den här filmen har väl kanske inspirerat många skräckfilmer också Med att man åker ut i Obygden så här och stöter på Lokalbefolkning som inte är riktigt som man ska Cannibal holocaust Ja, eller varför inte... Motorsaksmassaken är också... Ja, ja, med. exakt. Ja. Du ser en kompass där i, i... Det är ingen GPS på den här tiden, utan det räckte med en Nej, ja, precis. Så. kompass. Inget 3G. <laughs> Måste vara jävligt och måste ha väldigt klumpigt att filma den här rullen. Det är ju Sån här fet utrustning, ja, 35 var... mm kameror och, och tvungna säkert ha på flottan. Hur fan de gjorde det egentligen? Alltså. Det är, speciellt när de är i Florensen. Det var lite mer arbete då. Måste det var mer... ingen HD-kamera där. Nej, så... Det är mer, det är mer eh, hantverk. Ja, men... precis säger 35 mm. Och ja. analogt så ser det mycket mycket snyggare ut än digitalt. Finare ljus liksom. Det blir mer kommer med mycket visdomsord och ja, one liners han som är ledaren. Ja. <laughs> Dina föräldrar var de som såg den här när de gick på bio. Min far gjorde säkert det. Han har sagt den gick... nu. Ja, han Klassiker. Säger... Han, han brukar säga att eh, eh, jag brukar, eller förr i tiden brukar jag fråga mig ofta om Ja den här filmen, är den, är den bra? Då brukar han säga att ja den var bra då Ja okej, okay. han är lite skeptisk mot tiden som har gått under. Ja han menar väl på att ja den var ju bra då när man såg den Men skulle jag fråga om den här skulle han säkert säga att ja den håller nog fortfarande Ja men det är många filmer eller filmer som Som håller än idag, det är ju det så Speciellt från den här tiden, 70 talet liksom. Det är många 80-tal, så, här, 80 så de, de är så prägade av just den, an den ja, tiden. precis. Det, är, det, är, det här är lite mer tidlöst. Typ, ja, det är torrt och snustort. Mm. 80 talet är mer så här, glättigt och mycket revärb och ekon som ska eka. Liksom, med mycket färger som, som inte håller. Man ser, det är, alla kläder man har på sig så här, det är tidlösa. Sen tror jag, man, man gick in mer i rollerna på in att till exempel en sån här film och sen Apocalypse Now och, och sådana saker. Det var lite mer. Det finns en dokumentär om just den Apocalypse Now att nästan alla höll på att gå in i vägen där under inspelningen. Det var ja, tog väl hur och... lång tid tog det att göra den filmen? Det var väl 30, nej vad 3 33 år, ja. år eller sånt där. Koppla, ja, han var väl för där var Fördärvad. När de gjorde den filmen. Ja, Martin Sheen han fick en hjärtattack under inspelningen. <laughs> Nej jag fick inte heller någon Oscar. Eller ni fick säkert någon Oscar, men inte bästa film. Vad det var då. Nej. Det var en annan film som inte ens någon kommer ihåg idag som han tror. Jag. 1979 kom den. Det betyder att Eileen borde ha varit med där också. I... Ja, men den var bara en Oscar. Alltså, vad fick den för? Då? Det var väl Special ja. äh, Set Design. Det var väl. Vad hette han som uh, gjorde design på Alien? Eh, Frans eh, Giger, det är Schweiz. Ah, eh, okay, ja, han, uh, De vann Oscar. Men ja. Sen senare Alien uh, 2 då blev Sigourney Weaver nominerad för bästa kvinnliga huvudroll. Okej. Okay. Det var väl uh, det, okay. var ju, det var ju ganska spektakulärt då för det var ju en såhär, skräck ja. halvskräck actionfilm det var inte många sådana skådisar som blev nominerade. Nej ja, just det nej. Men så den här vann, vann inte någon Oscar överhuvudtaget eller? Den var ingen Oscar inte, inte någon i någon liten små kategori heller? Nej det, det, det var ju skriva. bara två nomineringar För regi och bästa Jaha, film Ja Ja <laughs> Och som sagt, gud får den Ja, den plockar ju gott där den Rensar det bordet Ja, det står ju den killen igen mm. Här är han inte lika förtjust i ja. Ronny Cox som han är i verkligheten <laughs> En kommentar på, Från Ronny Cox på, I en intervju på senare tid När en frågar bara vilken är, vilken är, vad, vad ser du som din största, din största genombrott? Han bara, oh, deliverance, no doubt <laughs> <laughs> Deliverance, vad betyder det? det är, deliverance, det är väl... Ja, så är det... Kolla upp det Jag, upp. <laughs> jag, kommer, jag kommer inte ihåg vad det betyder Med den sista färden och Det finns många exempel på dåliga Ja, i alla fall sämre översättningarna på filmer mm, Alldeles nyligen så kom ju den här Silver Linings Playbook Ja just det, jag ]ande. är galen i dig, vad heter den? Ja den blev att heta Du är du mig galen Ja, precis. ja. L Ulf <gör> ja. Och det, alltså, det <gör> låt Vad fan att, att de översätter filmen sådär ja, Än idag, är konstigt, alltså. det är ju... inte ofta det Det ofta vara original Just den filmen, när man får en sån titel Då blir det ju automatiskt en, en larvig romantisk komedi Vilket det inte är egentligen ja, Nej precis, menar... största Klassiken det är väl Swingers Ja just det, vänta, säg ingenting Nu ska ja. vi... Ah, vad fan? Är det den som hette Ursäkta, var det Bruder? Ja, du var ju Bruder. Ja. <laughs> det är en ganska bra film. Då. Ja. Den förstör den svenska titeln alltihop. Nu mm, ska jag säga här att enligt Google så är det betyder det befrielse. Ja, ha, ja. Frälsning, räddning och, och så vidare själv låt med Paul McCartney Hope of Deliverance yeah. I hopp om befrielse oh. <laughs> Det här är ju filmat helt på Det är äkta vara, liksom. det går inte... man ser, vara Det går inte att fejka det här det är, så stor, så det är stora bilder Och inte så mycket närbilder på skådisarna Det är hel... helbild över hela forsen liksom. Hur fan kan han se utan glasögon egentligen? <laughs> Ronnie Cox Han kanske bara har honom för syns skull Som man brukar säga <laughs> Ja, Göteborg Göteborg tjumor Kommer ju sen senare när, när han faller ur, när han blir skjuten Ja, Ja, nu kan vi spoila det är Någon som ser det här, lyssnar på det här De har väl sett filmen tidigare Ja. Det är inte räknad en idé att lyssna på det här och ser filmen för första gången. Vi kanske får varna i fortsättningen. Att vi... Nu blir det spoilers. Ja, men... Va? Det blir det som är grejen. Åh, oh, jävlar, det slog i micken här. Jag tror det var kanoten som slog i. Men... Ja, det gör lite effekter här. Ja. Ja, tv här. Ja. Lite, ja... Go right, säger Bert Rinos där, och då paddlar Ned Beddy åt vänster istället. Ja, exakt. Ta fatt. Det ser jävligt farligt ut, alltså. Det är... Ja, det där är ingen lek, det där. Eller? Undrar hur mycket de, har... hur mycket de har över det innan. Det är direkt lättast att köra i sån där då. Nej, det är inte. Livlig fors. <laughs> kommer att tänka på en bild jag såg idag på Facebook som visar lite på hur, hur man spelar in en film nu för tiden. Att, eh, det var en bild på George Lucas från ja, 80-talet där när han står med alla dockor och, och modeller av alla ja, Star wars prylar så att säga. En ja. inspelningen där. Och sen en bild ja, från nu till när han står vid en, ja, framför en green screen bara. Att... Ja, ja. ja men det är så här. i Sverige idag. alltid görs ja. digitalt. Jag tycker ju. Ja, det är lite löjligt och kanske lite Mossigt att tycka så jag liksom, det, är mer, det var ju mer hantverk förut Absolut man jämför man kollar på hur de gjorde första Star Wars Då var det ju ju ja. ja, Alien också de gör Med bilderna på skeppen Det är ju modeller i är små miniatyrer som filmar dem extremt nära Fascinerande och imponerande Ja det blir lite mer äkta vara ja. på något sätt Jag tycker det är för mycket effekter och man, man ser ju att det är råfake ja. ja men det gör, man ju, det gör man ju också I äldre filmer också När man, när man kör sådana här små miniatyrer Men då är det mer Kött och ben på något sätt Det blir mer äkta På något sätt känns det mer Hantverk Man har ju ner hela sina skälar på det Ja precis Nej, det är 9 till 5 framför en green screen. Det <laughs> ska vi se nästa. Ska få oss lite mat här. Ja. Med. Ja. Leverbröd. John Voit, han tar det lite mer lugnt än men. Pilsner mm. i närheten. Ja, precis. <laughs> Gammal, klassisk bok. <laughs> Han slutade med dem egentligen. De här klassiska, de var lite mer släta, ovanpå, de här burkarna. Ja, det var en annan sorts äh... kö. ni var liten, då fanns ju sådana. Ja. Det, det, är det var bara sprätta till. Det var lite med sig känsla i det. <laughs> <laughs> Men så var det början av 90-talet va? Ja, det var det. När vi började med, med moderna burkarna. sitter så jag var dolt i den jävla soffan alltså. Gamnack det är en film det, det hände egentligen inte så jävla mycket egentligen det är mest eh... det, det är mer så en sjön eh, eh, är liksom en sjörulle på rävits liksom. men ja ah, nu för... vill jag se drag här Det känns ofta så att de med 70-talsrullarna här det är det, det är stuket på dem att det är många många så mycket dödtid fast ja det, det, såhär, det är, jag tycker är på, på bra sätt men nu, fattas mycket sånt nu för tiden. Ja. Men bara sitta och gotta liksom. Det ska hända saker hela tiden. Nu för tiden. Nej, nu får jag han börjar tänka tillbaka på den killen Och började köra den melodin <laughs> Ja just det Ned Betty han kröka på här i bakgrunden Vad sa du? Ned Betty, han har börjat kröka på honom, jag nu. Ja, man har, han Ja, han ger nog <laughs> sin pilsen <tror> jag. <laughs> Men vad är det han upp egentligen? Vinare? Det. Ja, det är nog en slags Whisky eller något sånt där Vilka skönta stereoeffekt i lurarna Man mm. har ju kockskottat i höger, höger. <laughs> Lur Nu börjar han ja, får man se en farliga Mörka vattnet mm. Liksom. Mm, det är mer. Reynolds Vadranals Han är lite mer Basco, Ja. Machu. Kojan schysta ber jag hålla <skratt> <skratt> det. Berön, naturmänniska eller du vill. Jag har svårt att definiera på det om det är men, nej, nej, något sånt här iväg på såna här saker. Det kan ju vara lite små Ja, det, det gör all, alldeles för sällan tycker. Man borde Man säger alltid precis när våren börjar komma, vad ja, man... i sommar då? Vi kan röra ut och campa en vecka ja. så här och, Grilla lite marshmallows och ta en hotdog Och pilsner Sen bara, nej ah, det blir ingenting Alla vill bara vara hemma och ja. häcka framför datorerna Omgås ja. på Facebook Nej det det, då ska man åka ut sådär Och sen stänga av telefonen och allting så, så där. Ja, få åka ut i ställer ställe där Det inte finns något 3G ja. eller någonting Vi är alla helt Styriga Tyvärr så är det vi så idag ju... Ja, Men ett trick man fortfarande använder På tal om mobiltelefoni i filmer Är att eh, När någon hamnar i farozonen och så vidare Så tar batteriet alltid slut eller Ja, jo, men det är för att till tillföra handlingen ja. Annars blir det så Händer det ingenting, då går det alltid att ringa liksom, 911. 1 ja, men Jag var med i Scouterna När jag var yngre ja, det var det. Ja, Då bodde, bodde vi Vindskydd så här på, i november. Det var runt 5 plus ute. Fy fan. fan man fick vi ligga och... Sånt man gör i lumpen, egentligen. Ja, vi fick man ligga och frysa. Man låg och darra. Medan alla <laughs> andra låg och sov gott. Man bara... Åh! Sen klämde man upp tidigt på morgonen och gjorde några knopar. Och... Ja, det kändes ju så att det... Man låg och sov i kläderna. <laughs> Vad gjorde man då? Ja. Fick man eh, hitta sin egen mat då Eller på sig, eller äh, Jag vet inte om vi, vi, gick, vi gick så långt var, Vi hade väl med oss eh, Ja, det var väl käk Sen gjorde man ju öppen Och kokade gröten på morgonen eh. Över öppen eld och, och grej De där folk är med i scouterna nu för din Är det någonting som är dött ut kanske Ja, det måste ha sjunkit alltså Jag tror inte så många som är med är ju, Ofta är det ju religiöst anknytt. Ja, det är väl det. Ja, vi satt och bad där. Jag vet inte om jag var Alltså, ni gjorde det alltså. Ja, precis. Man satt ju mest och garva. och många som satt och garvade ute där så de som var seriösa, de gick in för det. Så nu kommer det lite fina såhär, naturbilder. Mm. han ser en bocken eller vad är det? rådjur. Men det är någon konstig scen, han står och han vågar inte skjuta. Ja det kommer ju snart Vi sitter och berätta exakt vad som <laughs> hände i förväg Det är lite här: Dare Hunter feeling i den här ja. Eller, ja det är väl också en film som är lite så lite så såhär... Eller man får säga att det är lite Deliverance känsla i Dare Hunter den här... Ja Dare Hunter inte ju senare jag gjorde det. Ja precis ja en Väldigt kontroversiell film när den kom Varför då? De här, ja, att man utmålar vietnameserna som de här rysk roulette scenerna att de var sådana bästar och nej, det stämmer egentligen inte men Den här filmen är relativt kort för en sån här 70-talsklassiker, den brukar dra iväg över nästan en på tre timmar med till exempel Deer Hunter och, ja, och, det, det, och Good Father. Jag vet inte vad, man, vad de skulle ha fyllt filmer med då i så fall. Det är ju ganska rak story den här <laughs> mm. filmen ändå. Raka rör. Vet inte, finns det någon speciell underton i den här rullen? Alltså, är det den här, ja, här manliga säkert. vänskapen som... Ja, det är väl lite grann det. Det, det här med de här... Vad ska man säga, inför det kan ska man inte säga <laughs> Ja det blir, det blir ju verkligen stereotyp Den här, ja, den här filmen att alla är då... ute på Obyggd ja. Gillar att <laughs> Våldsöra sig sexuellt på. <laughs> Det blir ja. mer som kanske Ett sidospår för att Liksom få upp spänningen lite grann i det här och... ja, det, det är lite Man versus nature kanske Ja det, det är väl det Han pallar inte trycket inte... Nej Bertan han hade skjutit på en gång Ja han hade skjutit på Det var ju en segreaktion Från rådjur <laughs> Klassiskt 70-tals ljudeffekter ja, <laughs> Ganska torrt För vi sitter och håller käften här Vi är så fascinerade ja, man, av filmen man, man, man Det är verkligen en diskussion om ingenting egentligen ja. Man vet inte vad fanns När man ser här filmen för första gången fan, Vad kommer hända här? Det är, vad är det för film egentligen? Man får man ju se sen att det barkar iväg man man Jobbar ja, jobba under press Man vet ju att första gången man såg den här filmen Så var det Just, jag såg, just för ja. den här mest klassiska scenen men Man trodde att den skulle vara att det skulle vara. Ja, jag kommer inte ihåg hur gammal det jag var Men jag kanske var en 15-16 år jag Hade förväntat mig mycket action Och pang-pang och sånt där Men det är det ju inte liksom Det är Nej. mer här. Jag tror jag, jag sa det för första gången Vi för två år sedan mm. Var det är du som tog upp den? Ja, precis Jag hade bara hört titeln och liksom. Jag tänkte bara Det var en klassisk rulle bara, liksom. Sen bara, <laughs> Tror många yngre personer som mest har sett väldigt sentida filmen så inte skulle uppskatta den här nej, filmen speciellt mycket. Nej. Det händer för lite. För ja, det händer för lite. Vilken är den äldsta rollen som du uppskattar? Så att det är det att säga. Det skulle väl vara Citizen Kane då. Det är väl en Ja, det är en tidrulle. Väldigt före sin tid ja. 1941-42 Ja, något sånt är så du säger Orson Welles mm. Sen är jag väl svältfött där På när 50-tal Fronten egentligen Man har ju sett några hitchcock där. Mm. Vertigo, Vertigo eller säga. Främlingar på tåg Casablanca man har man ju sett Den är väl lite överskattad den egentligen. Ja, det är mest en Casaco den är ju bra då men den är inte blockbuster så... som i känna då den, den har ju inte har jag ofta röstats fram men då som, som alltid hamnar i alla fall topp 10 på ja men det är så här film ska ja. säga liksom. ja. så här vackra människor som går ut och säger poetiska saker ungefär det är... <laughs> ja, ja. Man ska inte vara allt för följa eh... plagergränser De säger inte ens i filmen va? nej precis det är sån där. <laughs> 70-talet är väl det guld dollar, i alla fall. Nej, ja, där finns ju mycket gott och klocka Jag tycker 60-talet har väl också några tunga. Ja. Det gjordes det känns som det gjordes många 60-talare var så här Masterton filmen här, egentligen med såna här Ben Hur. Nej, det är 50-talet. Nej, det är, det är mycket tidigare. Det är det, ja. ja, det är det. så Det är också tidigare, du? Alltså. Ja, nu sitter man och snackar goja. Men det är femma det är mycket mycket tidigare än 60-talet. Nu börjar jag filmen. Kan man säga. <laughs> Nej, det är förvånansvärt. kaxig är här i första mötet med. Ja, men han vet inte vad det är för människor egentligen. Man översätter också här, den här inga floden <laughs> Ja, det är faktiskt Ja, då Jag satt och översatte Filmen, ja. <laughs> bara, Ja, äh, det ska vara lite Slang, så är det <laughs> <laughs> <laughs> nu ganska uh, Opererade idag i Face. Han är det vanligtvis. Ja, han ser lite väl. En annan som är väldigt opererad är Mickey Rourke nu för kommer tänka på det efter jag såg en film som heter Angel Heart häromdagen från 86. Men då han var en helt annan människa egentligen. Ni kan och kolla på IMDB här. Ben Hur, det står att den är från 2003 och den är ändå 1,20. Det är vi knappast. Nej. <laughs> vad, fan, vad fan är det här då? <laughs> Ja, den är från 59, men nu... mm, ja. Ja, det var ju, man kan ju säga att det är en 60-talare egentligen På vi ska vi strunta i den, vi fokuserar på deliverance <laughs> istället Det är väl här vi har den här klassiska scenen som börjar nu då <laughs> Ja Ganska vulgär den Alltså man får inte se några detaljer direkt men Nej man blir, Det blir vidrigare om man inte får se det egentligen det... Ja det är ofta så Ja Boah Nej, det är en av skrattarna. är den scenen. Det är väl. Inte ja. han göra det den här scenen. Det blir lite. Ja, det blir den så. Han gör scenen väldigt bra. Det... Mm, det ja. Det är ofta så att. Filmerna som vann Oscars på den tiden Det var ett lite mer så här, präktiga filmer det, ska vara... det här var väl lite så här, För realistiskt och För att gå hem hos så här, jury Ja det var väl kanske så Ja jag tror fan det alltså Ja nu, <laughs> fy fan <laughs> Han hinner inte iväg riktigt där Nej eller. Det ska inte vara kul att vara satt i den här situationen Nej Det är bara sen att spela in egentligen. Ja. Säger ja. ser paniken i hans ögon där. Du varit med om en liknande situation Nej. Kanske inte liknande men alltså, åt det hållet Att det var fast ute i helvetet Och vi utsatt för våld Nej jag har lyckats Klara mig ifrån det faktiskt ja. Blev du nedslagen för något år sedan Ute på gatan va? Ja det har ju hänt Ja Men något sånt här, det hoppas man att man inte behöver. <laughs> Nej, du är inte, så, inte ute i naturen Nej. så mycket. Så du <laughs> Squeal like a pig. Ja. Eh, scream like a pig var det väl många som. När man hörde talas om den här filmen första gången, det var den här scenen. Liksom, ja, jo Scream like a pig, scream like. Man har ju squeal. Är det någon skådeskåde som, som man, man känner igen, ska känna igen? Känner igen? Vet inte. Nej, det här är väl de som jag misstänker vara lokalbefolkningen. Nej, det kanske inte Aj, är. Han är, liksom, är det nog för bra för bra. Ja, det är svårt att regissera mm. amatörer Det är bara Roy Andersson som klarar ja. det. <laughs> nu kommer vi leende snart för den där svinet. Oh, fan, vilken jävla plit där. Alltså. Ja, nu kommer mm. Cox och Reynolds, det är en sättning jag vill nog gärna ta sitt buss på den här pipan Ja, det är det sista han tänker på <laughs> Mission accomplished Brutal scen för bara 70-talet. Ja... Jag vet inte stated ändå alltså. Vad <laughs> oh, är det? Alltså, det ska vara ganska övertidigt för att de ska. Reinost tar i ganska mycket han mm. skjuter skjuter IRL nedan liksom. Det <laughs> han har han har inte göra det egentligen. Ja, det hade man kanske gjort om man hade varit i den här situationen. Ja, <laughs> jo, man kunde ha den i benet egentligen en sån där. Ja. <laughs> Köt, rakt in i <laughs> Infrallga där mm. Eller ja, frallga och frallga <laughs> Där ska stalen ligga <laughs> dragen sen Med många olika slags blickar Mm Det har Ron, Ronny Cooks En av hans första rullar Mm Hur gammal han här då? Han ser gammal ut redan här igen. Ja, han, men han har det utsägandet Ja mm. lite han som är favoriten i den här filmen ändå. Ronnie Cox. Fast han försvinner snart <laughs> i handlingen. Och det är väl så att han Cox och Betty i den här filmen jävligt bra så är det. Ja, jag tycker John White han är han är lite menlös på något sätt ja. ändå, tycker jag. Så fantastisk är inte i den här filmen. Nej. Han gör ju jävligt fina stundseende där på är också klippen ja, Det är också äkta vara. Det är äkta vara han ja, över. precis. Det är sjukt egentligen. Gå in för konsten. Men nej, han är verkligen bullybär. Han, är, han, är, han gör väl jobbet. Han, Men, han, är, han har ingen speciell karaktär i filmen på det sättet. Ändå. De andra är ju lite mer stereotypa. Eller? Reynolds, han kanske spelar över lite, lite grann ibland. Han blir för mycket. Macho. Ja. <laughs> ja, man blir inte så mycket. Han blir, hans macho. Jag vet inte om man skulle vara så i en sån här situation Men jag vet ja. Om man tänker sig in i det här Man, säga att man hänger där Spelade han någon sorts polismästare I snutinneåld? Ja Hux. just det, det är han som är Ja, bo, nej, Bogumild tror jag han heter Ja, okej okay. Fint tunga tugga trädet där Han alltså som mm. ligger där Fastlar fakta <laughs> Mountain Man kallar den, en Ja Det är ett moraliskt dilemma och det här också mm. Vet du vad man själv skulle Nej. göra Jag tror knappast jag skulle göra som de Gör här, i den här filmen kanske. Det är svårt att säga när man är ja, främmande ja, mark <laughs> Helt andra rättstag där Misstänker att boken fokuserar nog mycket på den moraliska Aspekten i det hela Ja Nå, tung koksal, så mm. fan det. <laughs> Ja, väldigt, väldigt macho <laughs> Nu kommer du in lite mer Jag minns inte att Nedberg är med i Stormmannen Det är väl inga film, kanske några filmer du har sett va? Ja, det är ju väldigt det är har sett Ja, men det är så länge sedan När han spelade Oris Jin Häckman bara Oris Han bara yeah, yeah, yeah, like Luda, Luda. <laughs> <laughs> Ja, Jean Hackman som är Lex Luthor så. Ja, ja. Mm. ja sådana är ju Marlon Brand och Kal-El, ja, stormmannens farser Jävla fiss, <laughs> bild alltså Fan vad svettiga de här, vad är droppar Drip eller så. Alltså. <laughs> Det är när man har gått runt med så här så här blomspruta Och sprutar i ansiktet för att det ska vara så svettigt Som möjligt Ja det är väl ett knep man använder Ja det är, det är en klassiker ska <laughs> kanske vara var så hett Långa scener alltså. Mm. Det ska aldrig hända idag? Nej, precis. Det är, ett, det är ett kännetecken från äldre filmerna. Nej, ja, det är väl svenska filmer som kör fortfarande lite på de här ja. långa scenerna. Inte i Amerika. Hollywood rullar. Nej, precis. Är det är ofta rock'n'roll. Ja. Snabba klipp och Visar på bra skådespeleri också när det så här långa. Ja det är, det är inte någon det här som är kass egentligen det är, Alla är tunga <går> Han insåg fakta Vi måste ju <går> Sitta <går> och garvar åt det här egentligen Ja det, är, det blir någon slags Nu viss form av humor det här också till slut <går> Ja jag vet inte Många som satt och garvade i bisalongerna När det begav sig 72 år. Det är väl inte så att man tycker att det är roligt Men man galvar åt Nej, Men det var många och... som gick ut under den där scenen egentligen, Som tyckte att det blev lite för mycket Ja, det var väl lite starkt stark tobak mm. då så. Och cookies, han är väl det enda som är vettig här egentligen Ja Man kan nästan känna, känna paniken i, i, Med besluten som tas Det är väl enda som tar det lugnt är ju Reynolds här Mm Vad är det? Pulsjon Ja, gott kan Vi ju passa på att lite produktbasering här Det snusas kaliber bakom mikrofonerna mikrofonen? <laughs> Vilja alternativet Och det är dricksgevalia eh, Alltså det är gevalia som... Yes, den rätta Det, detta. det känns också som en, en klassisk scen Från den här filmen När de bär bort den här Det känns som en klassisk ja, scen Ja, men man... <laughs> ja. <laughs> ja, ja Att man sett liksom kan det vara att den finns på baksidan av det är det för väl kanske. Det är så mycket. Eh mm, jag har den här nej den ligger där borta. Får se. Var fan ligger den då? Nej. Det <laughs> var den ligger någonstans Nej, men den är vi inte med på själva affischen. Det är ju en, en han som sticker upp ja, ur vattnet det, med en ett ivär framsidan. Ja just det. Sen en bild på Reynolds när han stod siktar med handborsten där. Allt <skratt> är alldeles som man tänkt sig. Det <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> du, den här filmen, ja, jag vet inte fan om det om det har funderat någon tanke på att göra en ny inspelning av den här? Ja, jag satt och tänkte det precis när vi slog igång filmen, det här med remakes och grejer och Ja, det är så mycket remakes att det är sjukt Det behövs inte på den här Nej men det, det är många filmer som jag har gjort Nyinspringar på som jag verkligen inte har behövts <laughs> Se Psycho till exempel ja. det var, Vad heter det? Vansant som ju hur ser den Ja just det han gjorde den Det gick en dynga, alltså. Det var en dynga ja. det, Jag fattar inte Fast det var ju, nu var det 98 eller något sånt där Gjorde de en remake på den Vad var det för speciellt med den remaken? Det var väl att? Ja, det, alltså, de gjorde exakt scen för scen Vinkel ja. för vinkel men det enda som eh, var skil skillnaden var att eh, Nor Norman eh, eh, onanerade <laughs> bakom eh, det, eh, när han så tittade på när hon duschade. Eh, jag fattar inte jag var märklig. Ja, men det var för han Gus Vincent som gjorde det ändå men han är mer han är liksom indie. mycket smala konstiga filmer Ja. Sen såg jag den här nyinspelningen av Total Recall nu. Ja. Det var ju liksom ja, en helt annan historia egentligen. Ja, men det var, det var ju en riktig dynga alltså. Originalet är en av mina favoritfilmer faktiskt. Ja, är det, jag det alltså. Gillar, jag gillar den, ja. ja den, är, den är ganska <laughs> okej faktiskt. Schwarzenegger gör sköna ja. one-liners där. Ha, när han, när han får frågan bara, Hur han vill ha sin, ja, sin kvinna så här. <laughs> uh, små athletic Han bara Athletic <laughs> Ja Sen när När man uppe på platån där, kropp, När armarna gav Från den killen ja. Han bara Vad han de säger då? Äh skitsamma det <laughs> Även här Alltså här, Bara när jag ser När de grävde Det är fyra minuter ja. alltså. Tre, fyra minuter Det är helt Jag tänker lite på den filmen Shortcuts Den har du sett va? Ja det var länge sedan Den är väl så hoppig Ja men jag har för mig att det händer något liknande i den Att de åker ut i ett gäng så här i vildmarken Och sen får de ett lik på halsen där. Det är en bra film Den borde man se en. Det är en mastodontfilm Robert Altman Ja just det, vad har han gjort med då? Det... Ja Det är ett klassiskt namn Ja det är ju det här, faktiskt Men nu står det till jag tänkte först på Bess fast det är inte Nej, <laughs> det är inte samma. Men det är konstigt att, att han som har gjort den här, John Borman, att inte han har gjort något större... Ja, precis. Det här är väl det enda han, han som han är känd för på riktigt. Det är liksom en one-hit wonder. Ja, det är konstigt. Likadant han, som... han borde ha blivit ansedd efter det här. Ja. Det, men det är som Deer Hunter som du nämnde tidigare att det är också han som gjorde den det blev liksom ingen med där Michael Cimino där. Ja, det är skumt. Jag gjorde en film som heter Heaven's Gate som efter Deer Hunter som ja, han överskred budgetar och grejer och drog han skulle ha alla stjärnor och sen blev magplask där. Ja, men det är, ju, det är ju en anledning till att han inte får göra ja. Något mer. Ja, inte. Nu faller blir han skjuten? Här. Vad hände där liksom? Man fattar inte Men han, han är, blir skjuten Får man ju reda på sen Det såg man ju också att kanoten var avsågad Från början här. Ja, jävla <laughs> fan, Riktig hela volta. Jag fick någon kompromiss när de gjorde de här scenerna ja. Så att de inte skulle slå ihjäl sig <laughs> Det är gjort ganska så schysst ändå alltså. ja. och Som sagt, det är inga stuntmän utan det är, och det såg ut som en stuntman Det såg inte ut som han men... Där, Nej. här Jävla dig farligt det där alltså. ja, ja. Det, kanske, ja, det kanske kan ju ha varit en stuntman just där kanske. Men de har ju sagt själva att de gjorde allting själva alltså. Ja, han, han reagerar väldigt konstigt här Ronnie Cox när han, får, ja, han, han bara skakar lite på huvudet och... Man hör inget skott eller något sånt där eller? Nej, men det är ju Man hör ju forsen Ja, precis River Wild mm. Någon som gör sina, alltid har gjort sina egna stund är Det är Jackie Chan <laughs> Ja, jo, jo som Jag såg ett youtube Klipp på här hans bästa stundscener, det är riktigt farliga grejer. Alltså. Han har hållit på att stryka med flera gånger. Ja, det är en märklig, märklig man i branschen alltså. <laughs> Hur gammal är han nu? 60? Ja, han är väl mal och sånt. Jävligt gammal alltså. Han ligger husat lågt nu. Ja. Ja, Fan alltså är det, är det de själva där? Alltså, det, ja det är ju det Ja det ser man ju ja. Fan vilken jävla åkning alltså Sen har du tänkt på att det är ingen eh, musik Nej det är inget, nästan ingen musik alls Det enda som, som spelar sig när de själva ja, spelar gitarren Ja det kommer lite senare också När han, när han faller ner från klippan Och ja. hoppar ner Nu hör man det här, här. banjo bara <hållandna> Ja, men det är skönt när det det blir en det, annan stämning, det blir ja, men, mer verkligt då. Ja, men det speglar på lite mm. den dokumentära känslan. En annan film som är så på senare är No Country for Old Men. Den innehåller ju ingen musik. Ja. Utan bara mycket tystnad bara och, ja. Ja, det, är det blir liksom, jävligt bra Det blir en, en jävla stämning då. På tal om sånt så säger jag ju du har ju The Wire här box, Boxen, det är ju en serie som, som inte heller använder musik på det här viset utan All musik man hör kommer från Barer Eller radioapparater Eller stereos och sånt ja. där Sparar de in lite pengar <hållt> Ja Det finns ett ord för det faktiskt Inom i film när, när, när man gör När man ja, gör det finns ingen, ingen filmmusik Utan all, all musik man hör i filmen Kommer från källor som, som är med i, i filmen Så att säga va? Ja Tyst där. <laughs> man kommer väldigt nära naturen, När man hör bara forsen egentligen och de som Ja, exakt, men det spelar på, spänningen ja. här, så att det, det hade inte varit samma sak om det var så här musik som låg gott gottade i så bakgrunden. Pompös, pompösa stråkar och ett, Ja, exakt. Eh, dramatiskt. Det är lite tyst där vi sitter och. och med våra telefoner och söker fakta om. <laughs> ja. Olika filmiska termer. Våra referensramar är... <laughs> Fy, Fyll inte kvoten nu. Ja, just ni nu vad de klättrar upp? Ja. Gör sina helt egna. Inom det, just den klippan när man klättrar på det. Det här är en film som. Är, den har knappt visats på tv till som tätt. Jag är inte. Den här filmen, alltså. ja, det, ja, det... Den, den går inte så ofta eller. Ja. Ja, det, det Så att de köter Det är ju ingenting de visar på Tv4, En söndag kväll klockan nio och hackar upp i olika. Nej, ja, men då är det Bäck. Men jag <laughs> menar på SVT, Ja, där eller... går det går ju lite mer. kvalitet. Ja, det finns ju TV. många filmkanaler som ja. visar. Men jag brukar aldrig hålla koll på dem. Nej, nu hittar jag inte den här. Termen jag sökte för, hur man använder musik på det viset. Men, Första gången det användes tror jag var i Kinas syndromet Från 1979 Men vi får återkomma helt enkelt Ja på stundfilmsedan Så var det inte ordet om Att det skulle vara musik Du var ju En pianist som satt i biosalongen och klinkade Skysst jobb ändå Ja det är lite som i NHL Ännu vad jag ska köra idag Det är lite samma jobb som i NHL Han som sitter och spelar Ja det, det, det, det, no. det är väldigt svårt att sitta och kommentera det som sker i filmen För det, det går ju ganska långsamt ändå ja. Det är fortfarande jävligt bra är det ju. Det... Vad skulle du ge den här filmen för betyg egentligen? Ja det här är ju en, en typisk fyra Det är det det är ingen mästerverk Nej det är ju inte Jag tycker inte det alltså Nej inte så, inte den äh, äh, äh, det är en, en fyra Det är vad man säga, mycket bra En stark fyra då ja. Mästerverk, då ska det mycket till egentligen Men är... ju mer film man ser Desto mer äh... Ser du hur det ser ut här, konstig ja, dvd det det gå, ja. De har inte restaurerat den så bra Aj. Till den här dvd utgår. Om det finns på Blu-ray. Ja, det gör det. Det borde ni göra för, ja. i USA, i Kanske finns det något bättre, det vill du gå också. Jag vet inte Blu-ray om man behöver det, till sådana här klassiker. som ändå... Jo, jo, jo. Alltså, det, du ska ju se hajen, och det finns psychoanalyser också efter ett så jävla snyggt av alltså, ja, Blu-ray. Alltså, ja. Det är så kristallklart. När, när, när det kom, då tänkte man, Nej, det, det kan inte bli bättre än så här. <laughs> Sen bara kommer Blu-ray nu. Så här, och ännu värre. För de, DVD är ju komprimerad lite grann. Är ja. lite grann det är ganska mycket. Ja det blurrar blurriga Blu också i och för sig. Ja det finns ju olika men det är väldigt mycket klarare. Det här jag vet inte vad det det här 720 och 1080 vad det betyder. Man alltså 720p liksom och sånt där. Ja jag vet inte riktigt vad det Ju högre tal så är det ju bättre kvalitet. Ja det är det. Är ingen större expert på det alltså. Men ni ser i bakgrunden där. Ja, det är liksom. Det blir blå. undrar om det är. Blå undrar om det är någon sorts blue bluescreen det här. Fast det ska det ju inte vara Nej. enligt deras utsagor. Om att de har gjort allting själva på riktigt. Det kan ju vara så att det är filmat på dagen. Fast de försöker visa. Det ska se ut som att det är lite senare på kvällen. Ja. De De sänkt ljus, ljuset lite grann i efterhand Därför det ser det så skumt ut. Ja det ser lite skevt ut faktiskt men... Ja det är Blå ton liksom på träden där. Mm. Det här, Vi såg ju den här tillsammans förut Men jag har aldrig märke det att det var Så, Var det den här Det är det vi tittar på då Just. Ja, det var, jag tror det var Någon pirathistoria <laughs> <laughs> Det är väl säkert olika På ja. olika utgåvor. Men det här är vanlig, det vanlig DVD Vad skulle du ge den här för betydelse? Det är... Ja, det, jag vet inte det, Är det så viktigt att säga? Jag vet inte man jag gillar ju sen... den som faller. Jag ska ju fånga den i femma, så det är, det jag, ja, jag gillar den här lilla tonen som är, ligger över hela filmen. En rak story utan uh, petitesser. Ja, det är väl ja, sl slutet på filmen. Känns lite snopet. För så kommer vi till sen. Ja. Liksom det, jag kommer inte ihåg. Man kommer inte, inte riktigt till någon konklusion. Det, är liksom, det är, händer ingenting. Det är ingenting på slutet kan man säga. Det, man får dra sina egna slutsatser. Ja, så. Alltså det, det är ingen så. Speciell. Vad Man ska säga. Men det är det som jag skärmen också lite grann. Att det är liksom bara, man kan se det som en sorts dokumentär film ja. på det sätt. har en tuff här, Ja. Dog day. <laughs> <A> dog weekend. <laughs> dog day afternoon. Dog holiday. <laughs> Det finns ju såklart... Jag tycker jag brukar vara roligt att titta vilka som. Jag vet inte om det är så i den här filmen, men vilka som egentligen var påtä sig rollen. Men... Ja, jag tänkte också på det tidigare. Jag såg en dokumentär, en liten dokumentär om den här filmen. Jaha. Någon sorts journalhistoria som kom när filmen gjordes. Det var väl inget speciellt, men jag vet inte om de berättade där om att det skulle. Om det var någon annan påtänkt i huvudrollen Det står ju här att John Borman han ville ha Lee Marvin och Malone Brando som, I rollerna som Ed och Louis ja. Men då Menar du på sen att De var lite för gamla för det där att... Ja Brando Han började väl gå upp sig lite grann där <laughs> Ja. <laughs> han gjorde ju Gudfaden samma år Fick en liten revival där Sen står det även här att... Eh, liten och liten, han fick en stor revival Sam Peckinpah ville ju regissera den här filmen Den här som han gjorde mycket västernfilmer, Mycket råa western Mhm. Mm Ni skjuter en fel kille Han börjar darra lite grann det det, det. Man, man, får, man, man vet inte om han står och på dem? Eller man. Nej, precis eller, Vad ska han annars vakta på? Om han får klippa... <laughs> Det här, det här är en Skön scen Man vet inte vem som blir träffad så. Eller blir träffad Så kommer den enda musik eh, Pålagda, ja, det, pålagda musiken i han fall ner <laughs> Det blir lite såhär <laughs> <speck>, så, <om, laughs> Vet inte om de gjorde rätt i att Slänga på musik för den Nej man skulle nog ha gett fan i det helt Det blir skönt om de kör liksom... Ja just det, han fick den där i sig. Ja han fick den i sig. Snart blir det andra grejer. Det kommer bli lite såhär... Uh, vidrigare i stämningen när det inte är musik. Mm. Det blir lite mer råk. Han har lite fågelkvitter. Ja han fick den i sig, sådär. just så var det. Ja, ja precis. <laughs> Jag också att Donald Sutherland faktiskt Tackar inte en roll i den här filmen också Ja, tänkte, det är också en favorit Jag till mig. tänkte det var för mycket våld i så. Jasså? Mm. Jaha <laughs> Lite mesigt Det krävs väl våld i den här filmen för att det ska bli intressant Ja, så är det Vad, vad, vad hade han tänkt sig då? <laughs> Charlton Heston, Henry Fonda är andra som var på påtänkt Ja, det kan jag, det. jag tänka mig Och Nu säger jag att det är fel kille Även Jack Nicholson. <laughs> kolla gluggen <laughs> Fan, det är fel liksom. Jävla, kolla löst händerna, fiffan. Nej, <laughs> det Hur många. Ettan bak där du? Mm. Tog tobak. Mm. Ja, skulle det skulle vara det då. Ja, lite roliga fakta här är att um, den här pojken, är det började som spelar banjan, han hette Billy Redden och han var inte med i någon mer film efter det här. Förrän Tim Burton hittade på honom i en restaurang där han Ja, så. Och då fick han vara med i um, Big Fish. Så han ja, Big banjan. Fish, ja. på fund av baken. Vi fan. Nu får man tänka på mannen på taket. Nu, ja, den Karl Lindstedt på Vi <laughs> <laughs> fan, måste om det är på riktigt här, alltså det är farliga grejer. Alltså. Ja var repen. Ja, det ja skaft, de hade säkert nå nät under. Fan, vad farligt. Nej, så snart faller ner Då kommer banjon in Här har grynet blev där Ja. Det blev en halvkakekopia När man slängde in på dvdn Uh, Lade du in uh, Deliverance igår eller? Visst i helvete Snabbscanning mm. Hang em high Mm Älskling, hade en trevlig resa? Bara, ja, det... <laughs> Ja, det var tungt. Ja, tungt är ordet rätta bemärkelse. Det är väldigt långa scener, eller inte långa scener, men det är väldigt tyst på slutet av den filmen. Mm. -hmm. Klassiskt grättrör. Ja, Gott att du på med banjos. Sintar. Mm. Ja, men det kanske behövdes ändå med banjon där egentligen. Det är snabbt. Ja, det blir lite så här chockeffekt ja. på det hela är ganska rätt tänkt ändå. Det är ett bra skådespeleri alltså Ja, det är det Högsta män gör olika saker tillsammans Ja, <laughs> olika saker <laughs> en till. John Voight han ser ut att ha någon slags helikopteruniform. I alla fall byxorna ser som man har i flygvapnet nästan alltså, Ja så, det har jag tänkt på det. Ja de har i alla fall flytväst på sig det är bra. <laughs> ja. Den som inte behöver flytväst måste vara korkad. har en cigarill i munnen, Reynolds där. Nä. Ja. Han ja, Inte så mycket rökning i den här filmen ändå. Ja, ah, det, vara... det, det var John White som <laughs> ja, jo, men... levererade dig i början. Mm. Ja, nu träffar han på Ronny Cox. Ja, just Vid det där. Ja. Benen är helt åt helvetet. spektakel. Ja, det är en jävla speciell film ändå. Ja. Alltså, det... Stämningen liksom det. Allt är kronologiskt på något sätt Ja Ja fy fan. Ja det är vidigt tror jag. Ja nu har man gjort det där Man ser att det är lite fejkat här ja. På armbågen Man knappast vrider axeln eller led på där Ja precis Han kanske är vidg det vet man inte Han kanske har gjort som Mel Gibson i Det är ett vapenfilmer Vadå? Han, är, han sträcker ju att eh, Han sitter väl fast i någon tvångströj någon gång Eller hur det är Han vriger, vriger sin egen axel eller led Så han kommer loss Och sen får han alltid Ställer sig mot en vägg och bankar tillbaka Ja Kvinnor hatar den, Mel Gibson Ja Väldigt konstig åsikt är den mannen Ja Hör den. Den, binder du Binner de fast han bredvid Kanoten Det är slidigt Vad eländet Och sitter och garvar Ja Ja ah, nu kommer musiken in igen ja. ja men det är En hint om att de snart är nära samhället mm -hmm. Ungefär Ja den ändå Varför tar de inte är med honom bara? Alltså de skulle väl visa att de har, har hittar ingen skottål eller? Nej, jag vet inte varför de. Framgår inte riktigt Nu tar han ju typ andra andetag, ser man nu Kniper ihop ögonen Ser man det? Ja, jag tror det Ja, man så kanske lite att han rörde på munnen där Det smäller in en nös in Bert Reynolds. Den kanske gör det. vi till det. Ja, jag vet inte. Vad då? Nej. Till och så får man kunna se att han tar ett utan det tag där och kniper ihop ögonen och skyddar sig mot vatten. Ja, allt för, allt för konsten nu ska vi flytta den här staden eller hur är det i framgår det snart? Ja, jag minns ju inte riktigt. Hur Att fan... vattnet började välla in för långt in i ja, det, i, ja. Ja, i det nu, samhället. Nu, nu börjar jag komma ihåg fan det var. Nebra ska poliskonstapen som går runt och misstänker. Ja. God Det ligger inte han i kanoten såg man Han gjorde inte alls Nej man såg, såg att inte Han ligger i kanoten Nej. Fan varför gör de så för Lite miss Nej, det ser jag. Man, man ser inte honom i de andra vinklarna. Åh, oh, fy fan. <coughs> Ja, de skulle ha lyssnat på ortsborna Vad sa du? De skulle ha lyssnat på ortsborna Ja, de inte... precis De skulle ha tagit sig en pilsning på lokal istället <laughs> Det är jävligt bra gjort det här Ja, det är det Det <laughs> tar ett jättandetag Hem till... Kött och potatis Det är det amerikansk husmanskost ja. ja om det finns någon Hamburger och strips Blue cheese En kopp Bäcksvart kaffe Man springer bort till den slitna bilen Han exponerade håriga bringar ganska mycket på Ja, ja, ja. Det, det är medvetet Har det säkert någon dust med Regissören, bara, <laughs> lite mer Han bara, ja, ja, ja, ja. Nu har det sett med att det är ja, just lite det. översvämning Jag är tvungen att flytta staden Entry Latschuba. vi måste flytta hela skiten <laughs> Det som är i Kiruna och... Okej okay. Vad heter den Den andra stan där uppe. Det är uppe Är det ingen stad samma. de flyttar hela stan på grund av gruva Ja okej okay. Dagbrotten äter sig större och större Slutar ramla allting ner Ja okej okay. Malmberget och Kiruna så är det sitter och fundera lite på vilket band Jag har sett live som, som körde den här som är litet intro, den här Düranberg-ljuset. Det är väl säkert många. Va? Ja. Inte. Soundtracket vann ju priser för. Eh, vi är nog country musikgala också. Ja, det kan jag tänka mig. Jag tror att filmen ska vara slut. Sen fortsätter den. Ja. Church of Christ. Ja, de, kan, de är inne i sin religion, amerikanerna. Ja, de i vissa håller. Bakföljd. <laughs> ja, lite humor. Får man tänka på, tänk, på apernas planet Ja <laughs> De är ute i öknen där Och springer runt <laughs> Bra <brought the> <laughs> Kolla lacken <laughs> <laughs> <laughs> Vad sitter i fåtöljen på något flak? Ja. <laughs> Jag bla ambulans med likbil ligbil. Ja. Men satt kyrkan på jul eller vad man gjort mm. där. första kvinnan. Mm. Ja, I filmen. Ja, kvinnan. Vill såna där. Chattingen i början. Nice ja, En ja. <laughs> Den amerikanska serien här är ju helt klart. Ja, det får man ju se, verkligen se sen på konstapeln. Mm. han ja, nu blir det en spänd stämning Mellan Wojt och Biri Han sitter i familjens sköte Och gottar sig Så kommer han in och förstör stämningen <laughs> Äta gott, dricka gott Mm. Klockan som tickar. Mashed potatoes. Ja. Mjölk i kanna. <laughs> Eller, nej, vad? Va fan, det är för grymligt. Ja. Ser ut som mjölk, men det var ju lite genomsnittligt. sittning. Mm. <laughs> sittning. Vad <laughs> var det bäst med helgen? Ja, det var maten <laughs> Fokusera på kicket. Mm. <laughs> Kolla att börja prata ja, jag vet, ja. Fick igång snack ja, nu var ett härto som grävdes Så att det skulle komma igång ja, Man kunde nog hon prata Det jag tänker lite på När Seinfeld och Newman springer bort sig i skogen Och blir bjuden på, på Ja, sätt, det. Den dottern blir kär i honom Sen blir hon utjagad genom fältet Mm. På fem att det är Får få mig alltid att blodiglädd på. Det <laughs> är ungefär som i Standby Me. Det är dörr. Det är någonsin som smyger i bakgrunden. Ja, det är det. Mm. Anitown, USA. <laughs> Nu, om den här storyn skulle funka i en modern film, alltså om, om, om man skulle sälja in den. Nej, det tror Det här jag. manuset, liksom. Inte ens den här hollywood det, som... Nej. Kan, ja, det skulle, vara ska vara det skulle vara något litet produktionsbolag. Ja. Indi. Därför, sådana här lite äldre filmer med lite enklare story som storlekar. Mysigare ja, ja. att titta på på något sätt Ingen så här komplicerad story Så man måste sitta och uh, Blixtglo Det är när det är själva skådespeleriet Som sånt fokuserar mer på Ja, hela den här filmen bär, jag jag, bär jag. köpa Av vet du det, gänget Ja Ja, nu kommer, kommer stapeln. Jag känner igen någon Vem är det där då? ja sätta ni någon liknande roller tror jag i alla fall. Så stereotyp polis men sig sen nästan ska spotta lite tobak över axeln. Ja, exakt. Is is lying, instead of our lie. Nej, det är västläge. Bara draga. Vad han säger senare, don't do it again. <laughs> Precis som om de åker iväg. Oh. Stare killar till vänster mm. Sä Sävligt <laughs> ja. Intressant Fakta Sidesing De bara äh, mf. fan <laughs> Pricken överit Där kommer kyrkan rulla Ja Christ Vilken annan skjorta Ja, han fick låna säkert Röker Ja det Ja det alltså, kommer inte rökt här Fräscht Marmor. Mm. Red Ingen fylld Nej fan det tror jag inte alldeles. Fortfarande svettig Mm Bär jag på och spricka <laughs> Överkittar Tackte. <laughs> Tugga lite <laughs> French fries, hamburger Vi har nog i det här Mm svar till. Här, <laughs> grit vidare i alla fall. Mm. <laughs> <Just that. laughs> Jag tror att någonting ska hända Ja Ronny Cox sticker upp <laughs> att flytta gravar. Ja, det är schysst jobb det också. Extra knäck. Ja, man får liksom dra sina egna slutsatser och vad som sker sen liksom. Det är... Hem till fattigdom och eländ. Nej, han har ju ståligt jobbat. Direktör, vad det var, det var det man fick reda på i början där. Ja, det skräckfilmen. Det är fredag den trettonde. Ja, Jason glider upp. Just a bad dream, that's all. Mm, Kid har det på sitt samvete mm. resten av livet. I <laughs> fan. Och nu äger han banjus. Mm. Banjusarna. han floden, flotten. Då har vi drivit Typiskt lite sedan 70-tal slut på något mm. sätt. Helene Hellgren ja. som hade översatt den här utgåvan. Hon sa lite Latchen, hon skulle översätta invånarna Ja, Lägga till lite. Snack. Chautuga River. Appalachian Mountains. Mm. Ja, får man då dit och kolla. Ta sig ett åk. Ja, Det Allvänga lång efter där. <laughs> Kort och koncist, det räcker så. Yes. Ja, vi får se vilka nästa film vi kommenterar. Ja, De det var trevligt där. Ja. Lite java och lite deliverance. Ja, det är fint. Vi får tacka så mycket för ert vad ska man säga? Tålamod. Ja, precis. För ni som har lyssnat på återhörande kanske. Ja, exakt. God natt.